يأتي أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تنبئهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين عملوا تقو الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد إخوة الإيمان كمسلمين المسلمات Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Nikmat lahir dan batin yang tampak dan yang tersembunyi. Nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, nikmat kecintaan untuk beramal soleh, nikmat untuk senantiasa ingin belajar ilmu agama dan nikmat-nikmat karunia yang lain yang tidak terhitung banyaknya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Kesyukuran yang dibuktikan dengan keyakinan di hati kita bahawa seluruh nikmat dan karunia hanyalah datang dari Allah kemudian lisan kita senantiasa banyak memuji dan memuja Allah serta diiringi dengan amal ibadah ketaatan yang merupakan bukti nyata kesyukuran dalam kehidupan seorang hamba salam dan salam mari senantiasa kita perbanyak ucapkan. Sembari memohon kepada Allah semoga selawat dan salam kita dicurahkan oleh Allah kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhatul Iman, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga rahmat dan kasih sayang Allah senantiasa menyertai kita semua. <tuh> Ikhatul Iman, seperti biasa, kita mengkaji dan membahas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Yang merupakan modal kehidupan seorang hamba di dalam mengarungi kehidupan dunia ini Dan juga merupakan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah golongan yang selamat Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Akidah al firqatul Najiyah dan dalam hal ini kita membaca kitab Akidat Tuhawiyah dan dikarang oleh Imam Abu Jafar At-Tuhawi Rahimahullah salah seorang ulama ahli sunnah Pembahasan terakhir yang pernah kita jelaskan sebelumnya <coughs> Seputar masalah keimanan definisi iman, hakikat keimanan menurut ahli sunnah wal jamaah Sebagai kesimpulan bahawa iman menurut akidah ahli sunnah wal jamaah mencakup apa yang diakini dalam hati seorang hamba kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Keimanan bertambah dan berkurang. Keimanan bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan berbuat maksiat. Amalan merupakan bagian dari amalan eh, amalan merupakan bagian dari keimanan yang tidak bisa dipisahkan. Dan juga amalan merupakan bukti keimanan. Di waktu yang sama merupakan sebab untuk menambah keimanan. Keimanan itu bercabang-cabang. Ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Ada cabangnya. Perkataan, keyakinan, perbuatan Pondasinya adalah rukun iman Yang enam yang kita yakini Kemudian ikhwatal iman Ahlul iman Orang-orang yang beriman itu tidak sama kedudukannya Yatafawatun Berbeda tingkatan kedudukan mereka sesuai dengan tingkat keimanan dan keyakinan mereka serta juga ketakwaan mereka. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang Allah wariskan kepada mereka Al-Qur'an yaitu ahlul iman. Faqala subhanahu thumma awrasna al-kitaba alladhina istaufayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa Wahminhum sabiqun bil khairat bidadin Allah. Dzalikal fadlul kabil. Dlam surat Ghaafir ayat 32. Kemudian kata Allah kami wariskan alkitab alquran pada hamba-hamba yang merupakan pilihan Allah. Di antara hamba-hamba Allah, berbuat maksiat meninggalkan sebagian kewajiban, muktasid, pertengahan mencukupkan diri dengan hal yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram sabikun bil khairat yang mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan mereka laksanakan kewajiban dan hal-hal yang sunnah yang mustahab mereka tinggalkan yang haram bahkan juga hal-hal yang makruhat ikhwati'l-iman para wimsa kemudian hal yang perlu ditambahkan berkaitan dengan akidah ahli sunnah Bahwa ahli sunnah meyakini Diperbolehkan seorang untuk Mengatakan InsyaAllah dalam keimanannya Bila dia ditanya Apakah anda beriman Boleh bagi dia mengucapkan menjawab InsyaAllah Ana mu'min insyaAllah Hal ini yang dikenal dalam istilah aqidah di kalangan para ulama ahli sunnah yaitu al istitsna fil iman ana mu'min insyaallah yang demikian itu bukan karena keraguan tapi dalam hal yang diyakini karena tidak ada tazkiyah rekomendasi yang paling mulia yang paling besar bagi seorang hamba daripada dia mengatakan saya beriman seolah-olah dia telah meyakini imannya telah sempurna, tidak ada kekurangannya. Allah mengatakan, "Fala tuzakku ampusakum wa a'lamu bi manittaqah." Jangan kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian juga kita tidak mengetahui bagaimana akhir dari perjalanan hidup ini. Kita alhamdulillah telah beriman, telah solat telah puasa, telah zakat, berdikir kiraatul Qur'an meyakini tentang seluruh apa yang diwajibkan untuk diyakini tapi siapa yang menjamin diantara kita dia akan bisa mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khatimah itu harapan kita semua itu cita-cita kita semua tapi kerana iman yang ada di hati kita dan hati selalu bolak balik tidak stabil di atas satu keadaan Maka tentunya Tidak ada yang bisa memastikan hal itu bagi dirinya Maka dalam rangka hal ini Para ulama mengatakan Saya beriman InsyaAllah Bukan kena hal yang diragukan Ikhwat iman Para pemirsa Rahimakumullah Itu sebagai kesimpulan Nah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ya, Sebagian dari prinsip Akhidah Ali Sunnah Dan kita akan membaca apa yang dikatakan oleh Imam Abu Ja'far Tahawi, kemudian sekiranya ada di sana yang perlu dikritisi dari ungkapan beliau, sebagian jelaskan para ulama kita akan jelaskan Qala Imam Abu Ja'far Tahawi, dalam akidah beliau akidah At Tahawiyah setelah menjelaskan penyisi iman Kal, wal walimanu واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن Wa karamum عند الله أطوعهم وأتباعهم للقرآن. Kata beliau, "Waliman wajib. Keimanan itu adalah satu. Wa ahluhu fi aslihi saw. Dan orang-orang yang beriman, ya, dalam keimanan tersebut, dalam asal." usul keimanan itu landasan keimanan itu adalah sawa sama kemudian kata beliau wattafadul perbedaan baynahum diantara mereka perbedaan tingkatan keimanan diantara mereka itu adalah bil bilkhasyah dengan adanya sifat takut kepada Allah wattuqa dan ketakwaan wa mukhalafatil hawa dan menyelisi hawa nafsu wa mulazamati al atau al-aula yaitu mengikuti amalan yang utama atau perkara yang mulia orang-orang yang beriman seluruhnya atau mereka semuanya adalah auliyaur rahman para wali Allah dan yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah yang paling taat dan yang paling mengikuti Al-Qur'an Ikhwetil iman, para pemirsa rahimakumullah Perkataan Imam Abu Ja'far al-Tahawi Wal iman wahid Sebagaimana beliau kata, wal iman wahid Iman itu adalah satu Wa ahlu fi aslihi sawa Ahli iman, orang beriman Di dalam keimannya itu sama, keimanannya Hal ini diantara ya, Pernyataan Imam Abu Ja'farah At-Tahawi yang Tidak mewakili secara utuh akidah al-sunnah Maksudnya Dikomentari oleh para ulama Karena apakah benar Iman itu sama Dan juga Orang-orang yang beriman itu sama dalam ya, Keimanan dalam landasan keimanan yaitu keyakinan kalau kita perhatikan dalil Al-Quran dan As-Sunnah bahkan kenyataan realita dalam hidup akan membuktikan bahawa ternyata keimanan itu tidak sama berbeda-beda maka kata para ulama' perkataan Imam Abu Jafar Al-Tahawi ya, kurang tepat Kendati mereka menjelaskan sisi pandangan beliau bahawa belum melihat bahwa iman itu sememangnya kita jelaskan dari kalangan kaum Murji'ah mengatakan itu atostik at melihat dari sisi bahasanya. Secara bahasa iman di antara maknanya atostik at membenarkan. Kendati bukan sekadar hanya atostik at membenarkan juga al ikrar berikrar. Maka dari sisi ini, menurut beliau, yaitu sama. Sehingga aslu al-iman, ahlu ya, ahlu al-iman, orang beriman, fi aslihi sawa di dalam landasan atau asal usul maknanya itu atau keimanan itu sama. Ini tinjauan dari sisi makna secara bahasa sementara kita memahami bahawa keimanan tersebut tidak bisa ditinjau dari sisi bahasa saja tapi dari sisi syar'i naam kendati mungkin secara bahasa asal-usulnya adalah tasdik, membenarkan meyakini tapi tak kala ini istilah telah menjadi istilah syariat maka maknanya bertambah tidak cukup sedang meyakini telah menjadi sebuah istilah yang syar'i, bertambah maknanya sehingga mencukup Iman itu bukan sekadar meyakini dan berikrar, Tapi mengucapkan dan juga mengamalkan Sebagaimana telah kita jelaskan Oleh kerana itu Yang sahih Yang tepat dalam hal ini bahawa Iman itu bukan satu Bukan satu bagian Akan tetapi orang-orang yang beriman itu Yatafawad fi imanihim Berbeza-beza dalam keimanan, bahkan dalam keyakinan sendiri. Dalam keyakinan terdapat perbezaan, tidak sama. Di dalam keyakinan tidak sama. Makanya kalau kita, ya, melihat hadis seperti apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keimanan Abu Bakar. La imanu Abi Bakr bi imanil ummah lebih iman Abu Bakar bila ditimbang keimanan Abu Bakar dengan keimanan seluruh umat Islam ini maka tentu iman Abu Bakar akan lebih berat subhanallah ya jadi ternyata Abu Bakar radhiyallahu an yang dijuluki dengan as-siddiq ya bukankah beliau menggapai keutamaan memperoleh kemuliaan sampai diluluk dengan as-siddiq ya ibu sekadar dengan amalan saja amalan zahir ya saya tidak tapi iman yang terpatri yang tertancap dengan kokoh dalam hati sanubari beliau yang tidak ada di dalamnya sedikit pun keraguan haduh iman Abu Bakar tidak sama ya tidak sama iman para sahabat di antara mereka juga tidak sama, ya sesuai dengan tingkat keyakinan keiman dan keilmuan mereka. Oleh karena itu, yang tepat adalah iman itu bukan satu bagian, tapi bercabang-cabang. Dan ahlul iman orang beriman itu juga tidak sama tingkatannya. Bahkan kekuatan iman keyakinan mereka tidak sama, sebagaimana dalam hadis yang baru kita bacakan tadi tentang Abu Bakar radhiyallahu an. Begitu juga kalau kita melihat hadis. Dikala dengan hadis bitoqah. Hadis kartu. Kartu la ilaha illallah tertulis sanadullah la ilaha illallah. Yang kartu ini nanti akan dikeluarkan di akhirat kelak. Ada seorang yang sungguh sangat banyak melakukan dosa di dunia. Nanti di akhirat kelak akan dipanggil oleh Allah. Diperlihatkan kepadanya 99 catatan amal kejahatannya Penuh dengan kejahatan Lembaran yang begitu panjang Sepanjang, sepanjang mata memandang yeah. Kemudian Allah bertanya kepadanya Wahai si fulan Apakah engkau memiliki kebaikan Tadkala seorang hamba melihat Begitu banyak kejahatannya 99 catatan kejahatan yang panjang Lembaran kejahatan itu Sepanjang mata memandang Dia mengatakan Tidak ya Rab Tapi kata Allah Pada hari ini kamu tidak akan dizolimi Ada satu kebaikan Yang kamu lakukan Maka dikurarkanlah Bitaqah Kartu yang tertulis Nabi Bismillah Atau la ilaha illallah Ditimbang 99 catatan kejahatan tersebut Dan ditimbang dengan satu kartu yang tertulis Di dalamnya La ilaha illallah Maka beratlah kartu tersebut Sehingga menjadikan 99 catatan kejahatan dan perterbangan Apa yang menjadikan begitu berat timbangan La ilaha illallah tadi Iman Iman yang mengucapkannya yang terpatri di hatinya dan kita melihat realita dalam hidup betapa banyak yang mengucapkan la ilah ilah tapi mungkin timbangannya. ya Tidak ada nilai timbangannya. Kerana ucapan hanya di lisan tanpa ada keyakinan di hati, bahkan mungkin tidak direalisasikan dalam bentuk amalan. Dan ayat yang lain yang menjelaskan bahawa tidak sama keimanan. Oleh kerana itu, akidah al-sunnah wal-jamaah, sisi, ya, bertambahnya iman dan berkurangnya iman itu bukan dari sisi amal rahia saja amal yang tampak, tidak dalam bentuk ucapan dalam bentuk amalan dalam bentuk keyakinan bahkan keyakinan di hati tidak sama nah. sesuai dengan juga tingkat pengetahuan seorang terhadap perkara-perkara keimanan ya, maka tidak sama dalam hal ini oleh karenanya yang tepat bahawa keislaman itu al-iman bukanlah satu bagian saja dan juga ahlul iman, orang-orang beriman tidak sama ya tingkatan keimanan mereka baik dari sisi keyakinan dari sisi amalan bahkan dari sisi amalan lahiri ya, ya, sikap perilaku mereka tidak sama akhlak dan perilaku tidak sama Amal lahir mereka tidak sama. Keyakinan mereka juga tidak sama. Bahkan kalau kita melihat tingkat kehusukan mereka dalam sholat tidak sama dan kehusukan merupakan bagian dari iman. Keyakinan tidak sama orang yang berilmu, yang mengetahui tentang Islam ini secara terperinci, detail, hukum-hukumnya. Sama tingkat keyakinannya dengan orang yang hanya mengetahui Islam secara global saja. Tidak sama keimanan seorang yang mengetahui satu permasalahan secara terperinci tapi masalah permasalahan iman yang lain hanya global saja. Tidak sama tingkat keyakinan seseorang kepada atau kecintanya kepada Allah dan Rasul sesuai dengan tingkat keilmuan dan keyakinan serta pemahaman dia ya kepada Allah, kepada Rasul dan kepada agama ini. Ikhutalima rahimakumullah dan ini kita rasakan jadi sisi ya, tafabul yaitu perbedaan dari tingkat keimanan seorang hamba tergantung kepada atau berkaitan dengan perkara syariat yang datang dari Allah bagaimana kita mengetahuinya dan juga, juga tergantung kepada sisi uh, perbuatan hamba terhadap syariat Islam itu sendiri serta keyakinan terhadap hal-hal yang wajib diyakini ikhwetal iman, para pendisa rahimakumullah <tuh> inilah ya hal yang perlu diperhatikan makanya apa yang diungkap kelima mujaburat tahawi dikritik oleh para ulama bahawa tidak tepat bila iman dikatakan hanya wahid satu bagian saja dan ahluhu fi aslihi sawa bahawa ahlul iman di dalam asal keimanan landasan keimanan itu sawa iaitu keyakinan tidak sama dan tentunya pernyataan tersebut lebih wakili pernyataan kaum murjiah yang mengatakan bahawa iman itu adalah at semata. Naam, jadi kenapa <coughs> muncul pernyataan seperti ini kata para ulama kerana mereka memahami bahawa iman itu ya at wa ma anta bimumin lana walau kita صادقين dan tidak lain kau akan مصدق ya mukmin lana tu musaddiq membenarkan ya membenarkan kami kendati kami adalah orang yang jujur Jadi mukmin di sini al-musaddiq sementara kita telah jelaskan sebelumnya Bahawa tasdik bukan sekedar keyakinan di hati tapi juga merupakan ya amalan keseharian kita merupakan bukti ya terhadap kebenaran keyakinan itu Nah ikhwatul iman barasrahimuallahu Kemudian beliau melanjutkan wattafadul bainahum bil khasyyati ya perbedaan di antara ahlul iman dalam keimanan mereka bil dengan sifat takut yang ada pada diri mereka wattuqaa dan ketakwaan wa mukhalafatil menyelesai hawa nafsu wa mulazamatil aula yaitu mengikuti perkara yang paling mulia atau utama. Ini benar. Benar bahwa di antara sisi perbedaan di kalangan ahlul iman itu disebabkan sifat yang takut. Ya, atau sifat takut yang ada pada diri seorang hamba. Al-khashyah. Itu adalah a'malul qudud. Amalan hati, ada keyakinan hati, ada amalan hati. Amalul qulub takut, ya kemudian khusyuk, cinta, ya berharap. Itu semua adalah amalul qulub yang kita merasakan, ya, bahwa manusia memiliki perbedaan dalam hal itu. Bahkan pada Ya, sebagian kondisi kita sendiri merasakan sifat takut khusyuk yang ada pada diri kita itu tidak sama ya. turun naik ya. kemudian juga at-taqwa <tuh> at-taqwa yaitu melaksanakan perintah meninggalkan larangan nah ini merupakan bagian dari iman Seorang bila melaksanakan ketaatan, bertambah imannya. Bila terjerumus dalam suatu dosa dan maksiat, berkurang imannya. Ketakwaan merupakan bagian dari iman dan itu juga sebab ya, yang akan membedakan tingkatan keimanan seseorang. Semakin dia bertakwa, maka semakin naik keimanannya. Bila meninggalkan sebagian kewajiban atau melaksanakan sebagian diharamkan, berkurang imannya. Nah, kemudian wa muhala fatul hawa, menyelesaikan hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu? Salah satu ya dari sebab utama yang menjerumuskan seorang ke dalam maksiat, maksiat dan hawa nafsu. Allah menjelaskan bagaimana sifat jiwa yang iwnn nafsala amar tum bisu illa marahima rabbih bahawa jiwa itu la amarah sungguh selalu mengajak kepada kejahatan Bisu. bisuk nah. maka keimana seorang akan bertambah bila dia menyelisih hawa nafsunya tapi bila dia mengikuti hawa nafsu dia akan menjurumuskan ke dalam kemungkaran maka jadilah budak hawa nafsu maka barang siapa mengikuti hawa nafsu dia akan sesat ya. menyelisih hawa nafsu adalah hal yang akan mendatangkan kebaikan bagi seorang hamba yang akan memotivasi dia untuk melakukan amal kebajikan bahkan jiwa kita yang di dalamnya ada berbagai penyakit ya amradul kulub untuk mensucikan jiwa tersebut diantara Faktor utama atau sebab utama yang harus kita lakukan adalah untuk menyelisi hawa nafsu, untuk menyelisi hawa nafsu, nah, dan juga mengintrospeksi diri dan menyelisi hawa nafsu. Ikhtilafan para masyhifakum Allah. Kemudian kata Imam Abu Ja'far al-Tahawi, wa mulaẓama tūl awlā', iaitu mengikuti senantiasa, mengikuti. Hal-hal yang utama, itu amal kebajikan, ketaatan, ya. meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada nilainya, yang tidak ada manfaatnya, ya. mengikuti hal-hal yang baik, yang utama dalam hidup ini, berlomba-lomba melakukan kebajikan, ya. itulah sifat seorang mu'min. Minhusni Islamil Mar'itarkhuh malayani merupakan bukti, pertanda kebaikan Islam seorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Perkara-perkara yang mubah, ya, perkara-perkara yang makruh, hal yang mubah bila ya seorang seringan melakukannya akan membawa menjur ke dalam hal-hal yang terlarang. Nah, maka seorang mukmin meninggalkan hal-hal tidak ada manfaatnya, dia itu akan menambah keimanan dia, akan meningkatkan ya kualitas imannya tapi bila seringan melakukan hal yang mubah itu bisa menjerumuskan ke dalam hal-hal yang diharamkan. Nah, Iqta limah rahimakumullah. Jadi tidak ada masalah dengan pernyataan Imam Ibnu Zakor Tuhawi ini, tapi ini bukan satu sisi dari sisi pertambahnya keimanan atau sebab-sebab yang akan menjadikan iman seorang itu bertingkat-tingkat di antara uh, ahlul iman. Iqta liman para profesor rahimakumullah. Kemudian al-imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah melanjutkan Waqal Wal-mu'minuna kulluhum awliya'urrahman yeah. Wa akramuhum inda Allahi atwa'uhum wa atba'uhum lil-Quran Orang-orang yang beriman itu semuanya adalah wali Allah yeah. semuanya adalah wali Allah waliur rahman wa akramuhum inda Allah atwa'uhum dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taat di antara mereka wa atba'uhum lil quran dan yang paling mengikuti al quranul karim ikhwata al-iman para pemisar rahimakumullah setelah imam abu ja'far at-tahawir rahimahullah menjelaskan ya, sisi sisi bertambahnya iman dan apa yang juga telah kita jelaskan tadi bahawa orang-orang beriman tidak sama kedudukannya kemudian beliau ingin menjelaskan siapa orang-orang yang beriman atau eksistensi orang-orang yang beriman kemuliaan apa yang didapatkan oleh yang beriman. Beliau mengatakan wal mukminun kulluhum awliyaur ya. Orang-orang yang beriman itu semuanya adalah wali Allah. Ya. Waliur rahman. Permasalahan ya tentang istilah wali yang seringkali berkaitan juga karamah ya. Ini permasalahan yang sering kita mendengar tengah-tengah masyarakat, ya, dan istilah tersebut menjadi istilah yang liar, ya. tidak jelas. Tentunya jadi ya demikian itu kan terjadinya, ya, terjadinya pengelabuan dalam istilah kewalian itu, sehingga istilah wali itu istilah yang sangat familiar dan juga sering diungkapkan bahkan dengan mudah seorang menyematkan kepada tokoh-tokoh tertentu terutama dia telah meninggal misalnya, sudah ini sebulan wali sehingga disematkanlah pada ini berbagai untuk bentuk-bentuk karomahnya begitu ya sehingga muncul pengkultusan, ya, pengkultusan kepada tokoh-tokoh ya, yang seperti itu, ya, yang tentunya ini menyelisihi ya, hakikat kewalian yang sesungguhnya bila kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka Imam Abu Ja'far At-Tahawi ingin mengkritisi. Ya, istilah kewalian tersebut. Bukan seperti yang diakini, dipahami, dan yang ya, masyhur di kalangan majoritas kaum muslimin. Dan ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Makanya kata beliau, Al-mu'minun ahlu kulluhum rahman Orang-orang yang beriman semuanya itu adalah wali Allah. Jadi bukanlah ya gelar yang spesial atau uh, julukan yang spesial bagi orang-orang tertentu saja. Monopoli sekelompok manusia tidak. Ya ini istilah syar'i, istilah agama yang harus dipahami sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya bukan sesuai dengan ya tradisi mayoritas awam orang-orang awam atau kaum muslimin ya oleh karenanya kalau kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim ya yang menjelaskan tentang hal ini kita akan mendapatkan siapa sebenarnya wali Allah ya siapa sesungguhnya mereka itu aulia Allah Waliyullah Untuk menjawab pertanyaan ini Mari kita simak firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Yunus Ayat 62 dan 63 Catat baik-baik Surat Yunus Ayat 62 63 Jadi kalau ada yang bertanya Siapa itu wali Allah Baca kedua ayat ini rajim. Ala inna awliya Allah La khawfun alaihim walahum yahzanun Ala inna awliya Allah La khawfun alaihim walahum yahzanun Ketahuilah Sesungguhnya Para wali Allah Tiada Kekhawatiran Bagi mereka dan juga Mereka tidaklah bersedih para wali Allah tersebut mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat mereka tidak khawatir tidak ada rasa cemas dan takut dalam menghadapi hal-hal ya, yang akan datang dalam kehidupan mereka baik hal yang akan datang dalam kehidupan dunia akan fana ini atau kehidupan akhirat yang akan datang yang kekal abadi tidak ada khawatiran bagi mereka walahum yahzanun dan mereka tidak bersedih terhadap apa yang mereka tinggalkan ya kemudian tak kala kita membaca ayat pertama ini seolah masih tersisa di sini sebuah pertanyaan yang belum ada jawabannya lalu kita ingin tahu siapa mereka awliya ur-rahman awliya Allah maka Allah tidak membiarkan kita kebingungan untuk menjawab dan mengetahui sifat wali-wali Allah tersebut Allah yang langsung menjelaskan kata Allah Azza wa Jalla alladzina amanu wa kanu yattaqun mereka wali Allah itu adalah alladzina amanu wa wakanu yattaqun orang-orang yang beriman dan yang bertakwa orang-orang yang beriman dan bertakwa inilah maksud imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam ungkapan beliau وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَءُ الرَّحْمَنِ Orang-orang beriman, semuanya, semuanya. Maka mereka adalah wali Allah. Mereka semuanya adalah wali Allah. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Mereka orang-orang yang Beriman dan bertakwa Nah, catat dua syarat ini Jangan sampai luput dalam ingatan kita Dua syarat ini, dua sifat ini adalah Sifat wali Allah, siapapun dia Ya Siapapun dia ada kelangan, ahlul iman, ahlul taqwa dia wali Allah Jadi kewalian itu bukanlah Ya hak atau sifat atau julukan bagi komunitas tertentu kelompok tertentu ya. tingkat level keimanan tertentu, tidak selama dia beriman selama dia bertakwa kepada Allah, maka dia wali Allah dan mereka memiliki dua tingkatan, atau ada dua tingkatan wali Allah tersebut ya Pertama mereka muqtasid Yang kedua mereka sabikun bilkhairat Muqtasid mereka yang hanya Mencukupkan diri dalam melakukan Amal ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Yang wajib dan meninggalkan Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Mencukupkan diri dengan hal itu Ini muqtasid Adapun tingkatan yang kedua Ini lebih tinggi adalah Mereka yang melakukan perkara-perkara yang wajib bahkan hal-hal yang disunnahkan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan bahkan hal yang dimakruhkan. ini sabikun bilkhairat sebagaimana yang jelaskan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala dalam surat Ghafir ayat 32 ثُمَّ أَوْرَثْنَ الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا min ibadina." F منهم ضالٌ لنفسه، ومنهم سابق، ومنهم مقتصر، ومنهم سابق بالخيرات بِإِنِّي الله، لذلك الفضل الكبير. Surah Daffir ayat 32. Kemudian kami wariskan Kitab Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan -hamba kami. Ya, Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulnya dan jelas warisan Allah kepada kita semua maka okay, Rasul meninggalkan dua warisan Al-Quran dan Sunnah di antara hamba-hamba Allah ini di antara umat Nabi Muhammad ini ya, yang dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran dan iman mereka keislaman mereka mereka ada yang zalim di nafsi zalim melakukan dosa meninggalkan kewajiban zalim dia kemudian muqtasid pertengahan siapa mereka melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram kemudian sabikun bilkhairat yang belum-belum kebajikan nah kalau kita perhatikan <coughs> ayat Allah yang menjelaskan alladzina amanu wakil wittakun orang yang beriman dan bertakwa bertakwa melaksanakan kewajiban meninggalkan diharamkan nah, kerana mereka ada yang, golongan yang pertama tadi zolim li nafsi, menzolimi dirinya, iaitu meninggalkan sebagian kewajiban dan melaksanakan sebagian diharamkan, maka dia tidak digolongkan kepada orang yang bertakwa di sini, maka tidak termasuk kepada wali Allah karena syaratnya beriman dan bertakwa kendati yang zalim itu adalah dia Muslim tapi siapa sesungguhnya wali Allah sesuai dengan firman Allah tadi wa makanya kata para ulama tingkat Tingkatan wali Allah ada dua. Muqtasid, sabikum bilqir. Yang zalim tentunya tidak termasuk dalam makna wali Allah yang sesungguhnya, Kerana dia tidak bertakwa. Kena dia tidak Islam, tapi tidak bertakwa. Kenapa? Dia tinggalkan yang wajib. Sebagian yang wajib, dia tinggalkan sebagian yang haram. Maka kita para ulama, dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, wali Allah itu ada dua tingkatan. yang pertama, melaksanakan ini yang paling tinggi melaksanakan yang wajib dan yang sunnah-sunnah dan yang kedua, mencukupkan diri dengan hal-hal yang wajib saja kalau kita juga melihat hadis tentang wali hadis kursi menjelaskan Nabi SAW, kita akan mendapatkan penjelasan dan makna yang sama ما الذي يجب أن حديث حديث إذا قال الله عز وجل: من عادل ولياً فقد آذنته بالحرب، من عادل وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبده يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به. ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لا اعطينه ولن استعاذ به لا اذاه كتب الله barang siapa yang memusuhi wali waliku kata Allah man ada li waliyan faqad adantu bil aku telah mengizinkan untuk diperangi. Siapa yang memusuhi wali Allah itu musuh Allah. Kemudian Allah jelaskan siapa mereka wali Allah itu. Womat takarba illya abdi bi shayin ahabba illya mimaftoratuhu alaiy. Tidak ada suatu amalan yang paling aku cintai kata Allah yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Aku daripada apa yang Aku wajibkan. Yaitu dia menunaikan melaksanakan kewajiban agama. Ini tingkatan yang pertama. Ya Dijalankan kewajiban agama. Kemudian dia tidak mencukupkan diri dengan hal-hal yang wajib saja. Hal-hal yang sunnah dia laksanakan juga. Wallaizalu abdiya taqarrubu illya bin nawafil hatta uhiiba. Senantiasa dia mendekatkan diri kepada aku dengan melakukan hal-hal yang sunnah. Sehingga aku cintai dia. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Bila mencukupkan diri dengan hal yang wajib saja, ini tingkatan yang menengah muktasid tapi bila melaksanakan yang wajib dan yang sunnah dalam rangka mendekat kepada Allah ini tingkatan yang pertama ini yang paling tinggi ini selaras dengan makna ayat yang kita bacakan tadi dalam surah ghafir apa minhum muktasid wa minhum sabikun bil khairat pertengahan dan juga berlomba dalam kebajikan disebabkan kesimpulan ikhwata iman bahawa waliullah itu Wali Allah yang beriman dan bertakwa Ya Yang beriman dan bertakwa Nah Maka Setiap ya, Hamba yang diberi wahyu oleh Allah Maka ini sebagai Nabi dan Rasul Setiap hamba Yang dibimbing oleh Allah Untuk Melakukan ketaatan ketakwaan Dan dilaksan dengan imannya Maka dia wali Allah Nah, maka dia wali Allah. Ya khodallil marhimakumullah. Alladzina amanu wa Wali ya. Dari dua sisi. Kewalian wilayatullah kepada hambanya dan kewalian ya seorang hamba kepada Allah. Dari dua sisi. Masing-masing memiliki konsekuensi. Bila Allah menjadi wali seorang hamba, Allah menjadi walinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongnya. Akan menjaganya. Akan membimbingnya pada seluruh kebajikan. Dan akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana wali di antara mana? Al-Nasruh wal-Mahabba. Pertolongan dan kasih sayang. Hadis wali tadi menjelaskan kepada kita, bila Allah telah menjadi, ya, Wali bagi seorang hamba, Allah akan cintai dia. Akan tolong dia. Nah. Maka dibimbing oleh Allah SWT. Pendengarannya dibimbing, penglihatannya dibimbing, lisannya dibimbing, tangannya dibimbing, kakinya dibimbing. Semua mengarah kepada yang baik. Itu konsekuensi. Samarah, buah manis dari kewalian tadi. Nah, bila seorang hamba menjadi wali Allah, konsekuensinya apa? dia orang yang beriman dan taat kepada Allah bila dia beriman dan taat maka akan diberikan dia akan merasakan buah yang manis dari keimanan tersebut ini perlu dipahami jadi tidak segampang yang kita bayangkan atau mungkin tidak begitu mudah seorang melabelkan ini label wali sudah sepuluhan wali itu bukan ya sertifikat yang diperjualbelikan ya bukan sebuah ya titel yang diperebutkan dalam artian didapatkan dengan ya barang murahan tidak membutuhkan perjuangan untuk mendapatkan keimanan dan ketakwaan barang siapa yang beriman dan bertakwa dia wali Allah kemudian konsekuensinya wali Allah itu Bukan orang yang mengatakan, menampakkan, memperlihatkan kepada kaum Muslimin menyatakan saya wali Allah. Tidak. Bahkan orang-orang yang beriman, orang bertakwa, wali Allah itu, mereka menyembunyikan ketaatan mereka. Mereka tidak ada perbedaan dalam tampilan atau dalam casing zahirnya. Tidak ada. Sama. Ya. Mereka tidak membanggakan dirinya. Mereka memiliki penampilan pakaian yang khusus. Ya. Penampilan yang khusus, tidak. Bahkan mereka sama. Kerana yang membedakan di sisi Allah adalah At-Taqwa tadi. At-Taqwa tadi. Amalan zahir bukanlah sebagai standar utama. ya. Tapi masalah yang menjadi standar utama keimanan dan keyakinan tadi. Naam, amal zahir merupakan bukti dari keimanan tapi apakah bisa kita menilai sebatas itu sih tidak Oleh karenanya ikhwatallahu rahimakumullah Masalah kewalian ini masalah wali siapa yang sesungguhnya wali Allah itu harus dipahami dengan benar tidak bisa mengikuti terbuat tradisi ya kebiasaan ya terlebih lagi bila seorang disematkan dia sebagai wali kemudian terjadi pengkultusan ya dia seorang yang soleh, kita tidak pungkir dia sebagai yang wali, wali Allah. Tiada di waktu dia hidup di dunia sebagai wali Allah masih hidup wali Allah. Dan bila dia meninggal orang yang dimuliakan oleh Allah tiada lamar zahnya tiada akhirat kelak. Tapi tidak diperbolehkan, bahkan hal yang haram bila seorang mengkultuskan sampai memohon meminta kepada mereka sampai ya, mengagungkan mengkultuskan mungkin kuburan mereka misalnya. Ini jelas semua bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Wali Allah yang paling utama, Rasul dan Wali. Para Sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, Wali Allah. Orang, -orang Salih dengan Tabi'in, di kalangan Tabi'in, di kalangan para ulama, Imam Abu Hanifah Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad, Wali Allah. Dan para ulama ahli sunnah kaum muslimin sampai detik ini mereka beriman dan bertakwa mereka wali Allah. Kendati tidak sama tingkatan keimanan dan ya kewalian tadi. Yohatul ilmam rahimakumullah. Kemudian buah dari kewalian tersebut adalah al karamah kemuliaan yang Allah berikan kepadanya sehingga disini Al-Imam Abu Jafar At-Tahawi menjelaskan wa akramuhum inda Allah atwa'uhum bahawa mereka yang paling mulia di sisi Allah dari uh, golongan atau wali Allah tersebut adalah mereka yang paling ta'at kepada Allah ya, yeah, yang paling ta'at akramuhum inda Allah atwa'uhum ini menunjukkan kepada kita bahwa tingkat kewalian juga tidak sama yang lebih mulia adalah orang-orang yang paling taat kepada Allah ya sebagaimana firman Allah SWT inna akramakum indallahi atqakum Sesungguhnya ya, yang paling mulia diantara kalian adalah orang yang paling bertakwa diantara kalian dan takwa adalah sifat kewalian tadi semakin dia taat semakin bertakwa maka dia wali ya. ada pun orang yang tidak solat berjamaah orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi lebih gemar melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah dan khurafat akidahnya menyeleweng, menyimpang lebih senang ya, mengikuti buat tradisi dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat sunnah Nabi tidak diamalkan amal soleh tidak diikuti ya, tidak belajar ilmu agama Ya. Kapan dia akan mendapatkan kemuliaan? Maka demikian itu sungguh sangat jauh dari harapan. Ya. Bila hanya berkeinginan menjadi wali Allah, tapi tidak pernah belajar ilmu agama. Tidak mengamalkan. Tidak mengikuti sunnah Nabi. Tidak mengikuti ya keimanan. Dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bentuk ketaatan kepada Allah. Sungguh sangat jauh. Ya. Ikutalimah rahimahkumullah. Al-Qurumah kemuliaan. Sering kita mendengar ya bahwa kalimat istilah kosakata wali dan karomah itu sering di bergandingan. Ini karomah. Apa itu karomah? Karomah itu kan asal usulnya kan ya, yukrimu yakrimu karomatan. Kemuliaan. Karomah itu buah dari buah manis dari kewalian tadi. Bila seorang menjadi wali, Allah akan memuliakan dia. Dan bentuk karamah tadi. Ada menteri, karamah itu menurut mereka suatu yang kejadian yang luar biasa. Yang luar dari kemampuan manusia. Kata para ulama ini kurang tepat. Karena karamah itu ada dari sisi Allah dan di sisi hamba itu sendiri kalau Allah membimbing dia untuk melakukan satu kebaikan karamah. Adapun mu'ajizat, na'am itu semestinya datang dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi membuktikan akan kebenaran mereka dan yang disertai dengan ya pendakwaan dengan kenabian nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu seorang pun manusia untuk melakukan hal itu mereka ya berusaha tidak mungkin adapun karamah kendati itu datang dari Allah tapi ada di satu sisi yang itu semata-mata Allah yang bisa memberikan kepada seorang hamba dan di sisi lain juga perbuatan seorang hamba yang mendapatkan pertolongan kemudahan dari Allah maka ada karama di dunia ya, lahumul bushra fil hayati dunia wa fil akhirah bagi mereka kabar gembira kegembiraan kabar gembira berikan kepada ahli iman dunia itu bentuk karamah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yeah. kata para ulama bahawa karamah yang Allah berikan kepada mereka di dunia, berupa apa? dibimbing untuk berilmah dibimbing beramal soleh, melakukan ketaatan, cinta kepada Allah ini semua perbuatan hamba dengan bimbingan Allah itu karamah yeah. dan di akhirat Allah muliakan mereka Ya. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga karamah. ada karamah yang Allah berikan pada seorang hamba sesuai dengan kebutuhan dia. Dia kata para ulama sesungguhnya karamah itu diberikan sesuai dengan hajat seorang hamba, bukan sekedar dengan ya tidak berlandaskan tingkat keimanan datang qudiyah. Jadi seorang hamba telah membutuhkan Allah melihat maka dimuliakan oleh Allah kan nanti mungkin iman dan ketakwaannya biasa saja ya tidak mesti begitu dia ya tingkat keimanan dan amal solehnya tinggi dan benar sehingga dengan demikian akan muncul darinya amalan-amalan yang luar biasa bisa terbang bisa ini macam-macam mereka kan begitu <tuh> ya bisa berjalan di atas air bisa terbang di udara bisa mengatau yang gaib dan seharusnya naam atau bisa mengetahui sekian jarak kilometer orang yang akan datang kepadanya itu pengetahuan karamah menurut sebagian ya, atau mayoritas masyarakat awam sehingga itu akan uh, mewarnai mungkin tempat dia tinggal atau mungkin rumahnya atau mungkin ketelah mati, mati mungkin kuburannya dan seterusnya sehingga berbondong-bondong didatangi mendapatkan karamah tersebut, bukan bukan itu yang maksud dalam karamah kerama kemuliaan Allah muliakan seorang hamba ya, Tatkala Allah seorang hamba membutuhkan hal itu ya. dan itu pun kalaupun dimuliakan oleh Allah seorang hamba, tidak mempamerkan ya ya, tidak mempublikasikan oh iya, begini kejadian, tidak bahkan mereka sangat menyembunyikan hal seperti itu jadi, kewalian sebab untuk mendapatkan karamah itu Tapi karamah itu ada yang di dunia Jadi Allah membimbing seorang hamba Untuk melakukan amal soleh Mempelajari imu agama Allah berikan pertolongan kepadanya Kemudahan Allah teguhkan hatinya atas iman Atas ketakwaan Dibimbing untuk mengikuti kepadanya Itulah karamah Dan itu kita bisa mengusahakannya Dengan pertolongan Allah Jadi bukanlah karamah itu bisa terbang Bisa berjalan di atas air Ya terdapat dalam kisah-kisah yang khurafat dan tidak ada landasannya yang di kalangan masyarakat berkembang kisah inilah, wali ini, seorang imam ini ya karomahnya begitu seterusnya tidak, itu bukan karomah karomah kemuliaan dan itu akid al-sunang kita tidak mengingkari hal itu karena pada dasarnya karomah itu adalah sebagai pertanda dia itu mengikuti Rasul makanya kata para ulama orang-orang yang beriman itu yang mengikuti rasa sebagai saksi bagi yang diikuti. Jadi sesungguhnya kewalian itu sebagai saksi atas kenabian. Kenapa demikian? Kenak kewalian itu didapatkan oleh seorang karena dia mengikuti nabi. Karoma didapatkan seorang karena dia itu mengikuti nabi. Namp. Jadi apa yang keimanan kita, kewalian yang kita dapatkan sebagai bukti kebenaran nabi. Kerana yang demikian itu tidak akan didapatkan kecuali dengan apa? Bila seorang mengikuti Nabi. Naam. Kewalian tidak dapatkan kecuali dengan... bila seorang mengikuti Nabi Alaihi Wasallam. Jadi kita saksi bagi kebenaran para Nabi. Iaitu orang beriman, bertakwa. Saksi. Naam. Maka kewalian adalah bukti kebenaran Nabi. Kerana wali tersebut tidak akan mendapatkan kemuliaan tersebut kecuali bila dia mengikuti Nabi Alaihi Wasallam. maka seorang yang tidak mengikuti Nabi bagaimana akan mendapatkan kemuliaan tersebut kemudian seorang yang beriman yang bertakwa wali Allah bukan tujuan dia mencari-cari karumah seperti itu kerana karumah itu semata tak karunia dari Allah ya? bukan dia dengan penampilan yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan masyarakat yang adalah wali inilah orang, orang yang ahli karumah atau memiliki karumah atau dongeng cerita yang kita dapatkan sebagai kitab-kitab yang cerita dan yang dongeng dan yang palsu ya tentang keajaiban seorang wali begini seterusnya itu semua adalah hal yang bertentangan dengan syariat tidak ada dalil dan yang bisa dipegang untuk membenarkan hal-hal atau pernyataan yang seperti itu ikhwata limarahimakum oleh kerana itu kata Imam Abu Jafar At-Tahawi akramuhum indallahi atwa'uhum wa atba'uhum lil -Quran. dan yang paling mengikuti Al Quran ini yang kita sampaikan tadi bahawa yang paling mengikuti Al Quran adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Kalau tidak mengikuti Al Quran, tidak mengikuti Nabi, bagaimana menjadi yang mulia? Ya, dia tidak memiliki sumber kemuliaan, tidak memiliki sebab kemuliaan keimanan ketakwaan itu ada dalam Al-Quran dalam sunnah Nabi bagaimana dia dikatakan sebagai wali, seorang yang memiliki karamah kalau dia tidak memiliki sumber kewalian dan karamah itu jadi sekali lagi kewalian ya, kemudian karamah bukanlah julukan atau mungkin ya sertifikat yang diberikan kepada seorang terlebih lagi kalau itu ya julukan tersebut disematkan oleh orang-orang yang awam, orang yang bodoh dan jahil dari ilmu agama. Ya. Hanya mungkin melatarbelakangi dengan ya pengkultusan kepada seorang figur misalnya. Tidak. Nah, kita tidak memungkiri seorang yang soleh, yang berjuang untuk agama ini, mengajak umat kepada Al-Qur'an, kepada Sunnah. menebarkan kebajikan. Dia adalah wali Allah. Insyaallah, wali Allah. Kena dia bertakwa dan beriman. Bukti Buktiketakwaannya dia mengajak umat kepada kebaikan, menebarkan Islam. Tapi kena tidak mikan, dia tidak boleh dikustulkan, Dikultuskan haram. Kena tidak ada perkultusan dalam Islam ceranya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enam, yang lebih lagi eltatkah dia angkat derajatnya melebihi derajat sebagai manusia. Yang lebih haram lagi adalah Tatkala meminta kepadanya setelah dia meninggal Ini semua hal-hal yang bertentangan dengan Ajaran Rasulullah SAW Jika kita ingin mulia Cinta kepada wali Ikuti ajarannya yang benar Jangan ibadati dia Jangan mohon kepada dia Jangan mencari keberkahan dari dia Kenapa? Kerana keberkahan datang dari Allah Ingin berkah, ingin mulia Ikuti Al-Quranul Kirim Ikuti Sunnah kata Imam Abu Jafar al-Tahawi wa atba'uhum lil-Quran yang paling mengikuti Al-Quran yang paling mengikuti Sunnah Tulah wali Allah subhanahu wa ta'ala alladina amanu wa kanu yattaqun orang yang beriman dan bertakwa ikhwata liman rahimakumullah kesimpulannya wa kullu mu'minin taqiyin wa huwa lillahi wadi setiap orang yang beriman dan bertakwa maka dia adalah wali Allah. Mari kita berlomba-lomba. Mari kita bergegas fastabiqul khairat untuk mendapatkan kemuliaan dan karamah ini yaitu wilayatullah wa karamatu subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Demikian wallahu a'lam. Baik. Syukran jazak khair barakallahu fika atas Materi yang tadi sampaikan lalu saya di semata pagi hari ini Mudah-mudahan tambahan ilmu baik kita semua Dan meyakinkan bagaimana meyakini yang benar akidah Allah sunnah wal jamaah Baik untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif Sesi soal jawab bagi anda para pemirsa untuk pendengar dimana pun anda berada Yang ingin interaktif bertanya silakan anda bisa mengiringkan pertanyaannya Di layanan pesan singkat di 819-896543 atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon Di 021-823-6543 <tik> Baik Pertanyaan pertama kami angkat terlebih dahulu Ustadz. Pertanyaan di layanan pesan singkat Tidak dijelaskan, <tik> tidak disebutkan nama dan tempatnya Assalamualaikum Ya Ustaz bagaimana dengan istilah Orang-orang yang mendakwahkan Islam di negeri ini Dengan yang diwakili Oleh para wali Yang sembilan Dengan mengajarkan Islam Dan menyebarkan Islam di negeri ini Tapi saat ini masih kuat dengan Pemahaman atau Tersampurnya dengan agama lain Yang Yang ingin ditanyakan apakah Waktu itu memang dakwah sunnah Belum masuk ke Negeri ini Sehingga Sejarah yang sampai kepada kita bahwa mereka mengajarkan Islam Dengan cara-cara Yang sering kita Dengar dalam sejarahnya Ustaz Mohon penjelasannya Taib. Terima kasih atas pertanyaannya Ya terlepas dari ya kenyataan atau fakta atau uh, data seputar masalah perkembangan Islam di Nusantara ini asal usul masuknya Islam di Nusantara ini, tapi kita tidak meragukan bahawa mereka para ulama telah berjasa dalam ya menembarkan Islam kita tidak pungkiri hal itu, ya dan bila Terbukti bahawa mereka semua adalah orang-orang yang menyuruh kepada Islam, kepada Sunnah Nabi, kepada Tauhid. Bahawa mereka adalah para wali Allah. Yang mereka akan mendapatkan baha'la bila manusia yang mengikuti kebaikan mereka ajarkan, dan mereka tentunya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Taala. Ta ya. Jadi kembali kepada sifat, ya. Wali Allah yang disebutkan tadi, yaitu adalah dinahamnu akan yattakul, beriman dan bertakwa. Dan tidak diragukan para ulama mereka memiliki iman, memiliki takwa, mereka wali Allah. Dan kita sebagai pengikut mereka bila beriman dan bertakwa wali Allah. Dan orang yang paling mulia, ya di dalam hal ini mereka yang mengikuti para ulama dalam keimanan dan takwa. Nam, ya dalam keimanan dan takwa. Ini yang harus perhatikan. Adapun permasalahan sejeni perlu ya kita uh, kembali meneliti dan menelaah, ya apakah benar selama ini ya, atau mungkin yang berkembang di masyarakat yang menurut saya berini pendapat saya pribadi adalah, ya bahwa sesungguhnya apa yang dinisbatkan oleh mayoritas umat atau mungkin kaum muslimin kepada mungkin ulama-ulama yang telah berjasa. Di dalam mengembangkan Islam, mengajak kepada Islam, ya, kendati mungkin di sana banyak uh, mungkin keterbatasan dan kekurangan, karena manusia tidak sempurna, ya, ulama pun tidak maksum dari kesalahan. Ini kita yakini, karena kita yakin bahawa yang maksum hanya Rasulullah. Siapapun bisa bersalah, tapi kita harus jujur dan insaf. Mereka telah berjuang, telah menyampaikan al-haq, ya, sedang keilmuan mereka masing-masing telah berusaha. Menumpangkan Islam, kendati ya ada hal-hal yang mungkin uh, perlu uh, kita luruskan, ya yeah. kita sampaikan. Kena tadi kita mengatakan mereka bukan maksud, tapi intinya kita sesungguhnya ya yeah, dalam hal ini tidak boleh panatik. Ini intinya tidak boleh panatik. Apalagi mengkultuskan tidak boleh. Kita berbicara adalah tidak boleh mengkultuskan. Apa yang baik dari aja mereka terima, apa yang mungkin kurang tepat dibenahi, kita ajarkan kepada umat bagaimana, ya tujuan kita, bagaimana kita dalam beragama ini kembali kepada tuntutan Rasulnya. Kita mengambil ilmu dari mereka untuk memaham Al Quran dan Sunnah, dan tidak boleh kita menghina para ulama, tidak boleh merendahkan mereka, tapi menyampaikan meluruskan suatu pemahaman itu bukan berarti menghinakan bukan berarti mencelah, harus dibedakan ya, karena bisa jadi kadang ya, sebuah informasi, sebuah pernyataan digoreng oleh orang-orang yang tidak memahami permasalahan menjadi ribut, Bukan itu maksudnya kita mendudukkan masalah insyaAllah mereka adalah orang-orang yang telah berjuang untuk Islam yang kebaikan, tapi kita tidak boleh fanatik. belajar karena mereka, ya manusia biasa dalam artian mereka bisa bersalah, bisa benar, benar, itu mendapatkan pahala, berijtihad dapat dua pahala, keliru ya, kalau itu kena ijtihad adalah satu, tapi tidak boleh mengikuti kekeliruan tadi Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kita wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah, begitu tapi tidak boleh mengkultuskan, apalagi, ya, meminta setelah mereka meninggal kemudian meminta kepada mereka, tidak boleh atau ya, mengkultuskan ini tidak diperbolehkan ya, ini tidak diperbolehkan adapun mengikuti kebaikan yang telah mereka tebarkan itulah sesungguhnya cinta kepada wali-wali Allah ya, dari kalangan orang beriman saya ingin menekankan kembali pada istilah wali itu istilah syariat ya, bukan istilah ya, sisi bahasa syariat Allah Allah menjelaskan ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina aman wakanu yattaqun Beriman bertakwa itulah wali Allah. Terbukti mereka beriman bertakwa, maka tidak boleh kita kultuskan. Tidak boleh dikultuskan. Ikuti kebenaran yang mereka sampaikan, tinggalkan seandainya itu menyelisi suatu kebenaran. Kerana kebenaran lebih kita cintai daripada siapapun. Kebenaran lebih kita cintai daripada siapapun. Kerana sesungguhnya kebenaran itulah datang dari Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Yaitu, yang perlu diperhatikan dalam permasalahan tersebut, ya, di mana saja ini prinsip kita, baik itu mungkin ya di Nusantara ini atau di negara-negara yang lain, selama dia itu orang beriman, ulama yang menerbarkan Islam, ya, ke pelosok dunia ini, dari kalangan para sahabat yang mengikuti mereka sampai ke negeri kita ini, dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, kita memuliakan mereka. Sesuai dengan iman dan takwa mereka Tidak boleh menghina, tidak boleh melecehkan Tidak boleh meremehkan Tapi kebaikan yang mereka sampaikan Kita terima, kita berdoa kebaikan untuk mereka Dan kita peringatkan umat Jangan sampai mengkultuskan mereka Karena itu tidak bermanfaat bagi yang mengkultuskan ya Tidak bermanfaat Yang bermanfaat ikuti ajaran yang baik mereka sampaikan Tentunya kebaikan tadi standarnya apa? Al-Quran dan Sunnah Nah, itu yang kita ajarkan itu yang diperintahkan Allah. Itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW kepada umatnya, La tutruni kama atratin nasara isa bin mariam. Jangan kalian berlebihan. Tutruni. Memujiku sehingga mengangkat derajatku lebih dari kedudukan dia sebagai Nabi dan manusia. Jika itu dikatakan Nabi untuk dirinya apa lagi? Ya, selain Nabi. Dan kita yakin para ulama Islam Para ulama Islam Ulama Ahli Sunnah Dari dahulu sampai sekarang Mereka semua sepakat untuk mengikuti Nabi SAW Nah, kalau kita Ingin mengikuti para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah Yang mereka orang beriman dan bertakwa Maka ikuti prinsip landasan mereka beragama Al-Quran dan Sunnah Begitu wasiat para ulama kita Begitu wasiat imam-imam kita Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Syafi, Imam Ahmad, dan begitu juga wasiat-wasiat Wali Allah yang dibimbing oleh Allah untuk beriman dan bertakwa, menubarkan kebaikan di bumi pertiwi ini. Demi cipta Allah wala. Nah, Now, <coughs> baik sekurang-kurangnya, Al-Farhan berterima kasih atas jawapan demikian untuk yang bertanya dan selanjutnya. <coughs> Nampak ada pertanyaan, Ustadz saat ini sangat ramai sekali pembahasan mengenai bumi itu bulat atau datar. nah, yang ingin ditanyakan, apakah membahas tersebut atau meyakini bumi itu bulat atau datar itu masuk ke dalam bagian akidah dan apakah manfaat membahasnya? mohon penjelasannya ustadz. Ya, jawaban anak Hal yang seperti ini Tidak perlu untuk diributkan Ya Apalagi habis waktu debat sana sini ya Dengan berbagai argumentasi dan dalil Ya Dan juga Secara taksir atau pengaruh terhadap keimanan kita Ya, tidaklah terlampau berarti Tapi yang Berarti adalah Yang paling berpengkuda iman kita kita mentadabbur alam semesta ini dengan segala ciptaannya ya ciptaan Allah yang ada dalam semesta ini kita maka itu akan menambah iman kita adapun ya itu perbedaan juga di kalangan para ulama kemudian juga di kalangan mungkin uh, ahli sains di zaman sekarang ini dengan penelitian mereka ya terlebih dari perbedaan itu ana ingin mengatakan tidak perlu hal ini juga diperdebatkan kalaupun diperdebatkan di kalangan ya secara ilmiah selesai Adapun ribut Atau memperdebatkan Masih mengkomunitasikan Kemudian saling menghujat saling Ya Yang mengatakan ini Tidaklah menambah keimanan kita Ya Yang akan menambah iman kita Kita memaklumi Allah ciptakan alam semesta ini Mau itu datar Atau bulat Ya Tapi apa yang bisa kita ambil Ibrah dari Allah Apa yang kita bisa ambil Ibrah Ya dari Penciptaan itu Pernah kita mencipta, Memperhatikan Pertama ciptaan Allah Alam semesta itu luas Ya, kemudian bagaimana ciptaan langit dan bumi yang tujuh lapis, langit tujuh tingkat, ya wabi ampus ma'ala tu ya dan ciptaan Allah yang bedal gaal tu likumi itu yang perhatikan, ya bukan sekadar sebatas perdebatan sisi ilmiahnya, ya sisi ilmiah diperdebatkan, kemudian apa? Efeknya? Menambah imankah? Oleh kerana itu, pendapat ana tidak usah diperlebatkan hal yang seperti itu, cukup dibahas dari sisi keilmuan selesai. Yang apa habis waktu banyak tugas yang lain yang harus dipajari dalam ilmu Islam ini yang akan ya menambah lebih bermanfaat bagi kita semua. Nah. Baik, ikhwat aliman mungkin satu pertanyaan terakhir. Nah. Singkat Nah, dan selanjutnya satu pertanyaan terakhir kami berikan kesempatan di layanan telepon silakan di 0218236543. Nah, halo. Halo, halo ini. Halo. mohon maaf sebelum dilanjutkan mohon dikecilkan televisi dahulu volume televisi atau radionya. Mohon maaf. Bagaimana? Bisa dikecilkan? Iya, mungkin jika tidak bisa kami mohon maaf tidak bisa melanjutkan Iya, selanjutnya kami angkat satu pertanyaan terakhir Ustadz di layanan pesan singkat Nah ada dua ada dua pertanyaan senada diantaranya dari Umu Alif di Papua dan penanya yang lainnya yang bertanya mengenai apa saja yang mesti diperhatikan dalam kita belajar mengenai tiga pong, tiga pokok landasan iman Ustadz Jazakumullah Khairan. Terima kasih kepada ibu yang bertanya, Barakallahu fiik. Apa saja yang harus diperhatikan ya dalam mempelajari tiga landasan iman. E, sepertinya yang anda pahami dari pertanyaan ibu yang bertanya yaitu landasan iman kepada Allah, mungkin itu. Ya, yeah, yaitu iman kepada Allah yang dibangun atas tiga landasan yaitu iman terhadap rububiyyah Allah, iman kepada asma wa nama-nama dan Allah dan iman kepada uluhiyatullah azza wa jalla. Itu mungkin yang dimaksud. Kalau yang dimaksud mungkin ma'rifah secara umum yang mencakup ma'rifah kepada Allah, ma'rifah kepada nabi, ma'rifah kepada Islam. Ini maksud tiga landasan utama yang wajib dipelajari setiap individu muslim. Mengenal Allah, mengenal rasulnya, mengenal agama Islam. Nah, berkaitan dengan mengenal Allah, iman kepada Allah, maka Tiga perkara yang wajib Kita imannya dan kita yakini Ya yaitu meyakini, mengimani Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Ya Yang menjadi Rob alam semesta ini Yang berkaitan dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan Yang mengatur Memberikan rezeki Ya Dan Yang mengatur alam semesta ini Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya Tidak ada sekutu baginya Ya semua kebaikan datang dari Allah dan kejelekan hanya Allah yang bisa akan menyingkirkan menjauhkan satu dari seorang hamba kebaikan dunia akhiratnya tergantung ya, kepada Allah Azza wa Jal Allah yang mentakdirkan, yang memberikan kemudahan manfaat Ya semua itu di tangan Allah Subhanahu SWT ini dia yakini, tidak ada sekutu dalam hal itu yang mengatur alam semesta ini itu rububi Allah nah, kemudian yang kedua Allah yang berhak diibadati Artinya kita meyakini Allah lah Dat yang satu-satunya berhak diibadati Kerana Allah yang menciptakan Allah yang mengatur Maka dia yang berhak diibadati Ya inasu'ubudu rabbakum Alladhi khalaqakum Alladhi namim qablikum La'allakum tattakul Wa sekalian manusia ibadatilah Ya Allah U'ubudu rabbakum Rabb kalian Tuhan kalian yang menciptakan kalian Dan menciptakan orang-orang sebelum kalian kerana dia lah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dia lah yang berhadir ibadati mengikhlaskan ibadah hidup mati kita solat ibadah pengorbanan kita untuk lillah ya lillahi tabaraka wa ta'ala kul inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidhalika umir tuan awal muslimin katakanlah sungguhnya salatku pengorbananku hidupku matiku lillahi inilah tauhid inilah makna dari kita meyakini meyakin Allah sebagai ya Arab yang kita ibadati Ya, ini dikenal dengan sisi al-uluhiyah. Jadi, ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ya, nama-nama dan sifat Allah. Kita imani semua nama-nama Allah. Kita imani semua sifat-sifat Allah. Tidak diingkari, tidak diserupakan dengan sifat makhluk, tidak diselewengkan. Dalam istirahat ahlul kalam, dita'awilkan, tidak. Diimani sebagaimana zuhirnya. Kemudian, tidak, ya, di tentukan kaifiah dan hakikatnya karena tidak ada yang mengetahui hal itu. Kita pahami maknanya. Kita serahkan kaifiahnya kepada Allah, tapi maknanya kita ketahui, tidak boleh diselewengkan. Ya. Kita imani, tidak boleh diserupakan. Ini akidah Ahlussunnah secara umum. Oleh karenanya, itu yang wajib kita perhatikan dalam beriman kepada Allah. Ya, adapun ya beriman kepada rukun-rukun iman yang lain insyaallah mungkin pertemuan yang akan datang kita jelaskan apa saja yang wajib diimani karena itu pembahasan yang Jelaskan oleh Imam Abu Ja'far Thahawi setelah penjelasan yang kita jelaskan tadi. Nah, demikian wallahu alam wa sallallahu wa muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alamin subhanahu wa bihamdik ashhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum wa rahmatullahi